بسم Rahmanir الرحمن Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ivi ndivyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hikma anavyokuletea wahi wewe na waliokuwa yako lahu ma fi s wa ma fi l ard wa huwa l ali l azim Nivyake viliyomu mbingunih na viliyomu katika ardi Na yeyendi imtukufumku Takadu sama watu yetafattarnamin fawkihinna wal malaiikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim Wal malaiikatu malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wayastaghfiruna liman fil ard ala inna allaha huwal ghafurur rahim zinakaribia mbingu kupasuka juu huko na malaika wakimtakaa samola wao mlezi na kumhimidi na wakiwaombea maghfira walio huko kwenye ardhi Am haqqiqa mwenyezi mungu ni mwenyeku samihe mwenyeku rehe mu wa alladheena min dounihi awliya allahu hafidhun alayhim allahu hafidhun alayhim wa ma an alaihim biwakil na wale walwafanya walinzi wengine badala yake yeye mwezi mungu ni mwangalizi juu yao wala wewe si wakili juu yao wakadhalik إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Na namna hivi tumekufunulia Kur'an kwa kiarabu ili waonye watu wa mama wa miji na walio pembezo ni mwake. Na uhadharishe nasiku ya mkutano, haina shaka hiyo, kundi moja litakuwa peponi na kundi jingine motoni. الله ل جعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير نعم منزي مungu angelipenda angewafanya wote umma mmoja Lakini anamuingiza katika rihma yaki ya mtakaye Na wenye kudhulumu hawana mlinzi wala msaidizi Amittakhadu min dunihi awliyaa Fa Allah huwa alwali wa huwa yuhi ilmauta Wa huwa ala kulli shayi inkadir Awa mechukua walinzi wengine badila yake Lakini mwenyezi mungu ndiye mlinzi khasa Na yeye ndiye anehpisha waafu Na yeye ndiye muenza wa kila kitu Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Surat Ashura Surat imeteemka maka hii ni sura ya maka na idadi aya zake ni 53 na tatu na imimewa kushauriana kwa sababu inavyoongoza waumini waedeshe mambo ya jamii zao kwa kushauriana patikane haki na ufhibiti waliilifu na sura hii imekusanya mambo mengi ya dini na hoja za itikadi imefungua sura kwa kuisifu Qurani yenyewe kwa kuwa ni wahi aniufuunuo ufunuo Uliotoka kwa Mwenyezi Mungu itakayurudisha matusi ya makafiri na ikashughulikia kumpoza Mtume sallallahu alaihi wasallam na tena baada ya hayo ikaingilia kudhibitisha uweza wa Mwenyezi Mungu aliyeitirimsha Qur'an na ukatukuka utawala wake na ikaeleza kukanya kwa baadhi ya watu juu ya kuwa hoja zake ziwazi zinazoonyesha kuwa haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kubainisha fitilafu zao katika kufahamu haki Na baada yake sura hii ikatilia mkazo uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya kila kitu kisha ikathibitisha kuwa msingi wa sharia ni mmoja na ikaashiria kuwa wapo wanaokufuru juu ya hivyo halikadhalika imeashiria kuwa vitabu vyote vya mbinguni vinaongoza kuendea haki na sura imelaani shirki ya wa washirikina na kufitalifiana kwao katika kuhimiza kiama kwa maskhara Na ikatoa uongozi kwa wafuasi wake wa watu kwenye dini kama iliveleza ubora wa upole wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Na sura hii imehadharisha kuzama katika kuiwania dunia tu peke yake na ikabainisha uovu wa hali ya makafiri na wema wa hali ya waumini katika akhera. Na sura ikawalaumu wale waliomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia wa Qur'an Haliwau wameshindwa wa hata kuleta sura moja tu mfano wake, Kisha ikatangaza kuwa mwenyezi Mungu amekubali toba ya waumini na ikatangaza hikma ya kuzigiawa rizki kwa watu kwa mpango wa hikma, hawakuwa wote matajiri kwa kuchelea wasipande yauri, wala wasiwe wote wakateketea. bali amewakunjulia baadhi na amewadhikisha wengine, na akadhihirisha baraka za mvua, na dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa jambo hili na kwamba masaaibu ya dunia ni kwa sababu ya maasi kisha Subhanahu akakariri kwa njia nyingine hali za waumini na wanaukathibisha kwa akhirah na madhila yataiyowapata wanaukathibisha na akataka wafanye haraka kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu kabla uhai haujakata fursa ya kutenda Kathalika, sura imeshugulika kumpoza mtume wa mwenyezi mungu sallallahu alaihi wasallam na kubainisha uwezo wake subhanahu kumtunukia amtakae watoto kike na wakiume munginewe na mchanganyiko kwa watatu na kumnyi makabisa wanne. Kisha sura, ikataja njia za mwenyezi mungu kusema na manabi wake na ikahitimisha kwa kubainisha njia ya haki ilionyoka ambayo inayopasa kuifuata. Ha mim ayn sin qaf sura y maenzi yako harufi hizi za kutamkw kama ilivyoadha katika sura nyingi katika Kurani. mfano yani yomo katika sura hii anakufunulia wewe na mitume waliokuwa kabla yako Mwenyezi Mungu huu mwenye kushinda kwa zake ambaye amepanga kila kitu kwa pahala pake kwa mujibu wa hikma katika mitendo yake na mipango yake ni vya Mwenyezi Mungu pekee yake vyote viliomo katika mbingu na ardhi kwa kuviumba, kuvimiliki na kuviendesha naye ni peke yake aliyetukuka kwa nafsi na ukawa mkuu falbe wake mbingu juu ya ukubwa wake na kushikamana kwake zimekaribia kupasuka kutoka huko juu kwa pa Mwenyezi Mungu Na kwa tagima yake na utukufu wake Na malaika wanamtakasa mwenyezi mungu na kila zilo naye Na humsifu kwa na lostahiki Na humomba mwenyezi mungu wa wasamehe watu duniani Na yeye subhanahu ananabihisha kwa mba hakika ni mwenyezi mungu tupeke yake Diye mwenye maghufira ya watu wote na rehma idhio kunjufu Na hao waliwafanya wengineo badala mwenyezi mungu kuwa ndiyo wa kuwa nusuru. Mwenyezi mungu anangalia hayo yatendayo Wala wewe ukupewa kazi hiyo ya kuangalia wao. Na mfano wa ufunu wa huu liowazi. wewe hii kurani kwa luga kiarabu isio na ubabaishi. Ili upate kuonye watu wa maka na mwake katika warabu. Wa Na uwaonye watu wathagu ya siku watakayu kusanyo wote kwa ajili ya isabu Hapa shaka yoyote kuja siku hiyo Watu siku hiyo watakuwa mafungu mawili Fungu moja litakuwa peponi na kudijigi na litakuwa motoni Na lau mwenyezi mungu angelipenda kwa kusanya watu wote katika dunia wakafuwa moja Angeli wakusanya hivyo Lakini yeye ye, umtia katika rema yake ya mtakaye kwa kuwana yu wakuwa hao wameyari uongofu kuliko tofu, na wenye kujidhulumu nafsi zao kwa ukafiri hawana mlinzi badlea mwenyezi mungu wa kuthamini kuwa linda,wala msayidisi wakuwaokoa naza kuya mwenyezi mungu. hawa wenye kudhulumu, hawakumfanya mwenyezi mungu kuwa ni mlinzi wao, bali wamewafanya wengine o kuwa ndiyo walinzi wao. Na wala hai wao wow, hayo, wali mwenyezi mungu peke yake, ndiye mwenye kustahiki kuwa mlinzi kama wao nataka mlinzi. yeye ndiye anefu, wa wali ukufa kwa jiga isabu, na yeye ndiye mwenye madara kaju ya kila kitu kwa uweza wake.